Hallå där, stå på tråd där, köpa blåbär. Nu ska vi mm. spela in. Så nu är räckknappen intryckt. Yeah. Så nu får du börja köta. Ja, hur är det läget? Det är bra. Ja. Kort och gott. Och det, ja, jag mår också bra. Då har vi stökat igenom det. Mm. Mm. Uh, jag har uh, redan från förra veckan satt jag här i podden och sa... Nej, någon Switch 2, det blir det inte. Nej. Nu har jag sålt klubbor, golf, lite boxar och ska lägga ut PS5 till försäljning och mm. ha förbokat in. Fan vad gött. Ja, det slog mig bara att det är väldigt länge sedan jag ägde något från Nintendo nu. Och jag känner också att jag tror att jag kommer att ha roligare med de här spelen som de har visat upp och de som jag har missat är vad jag har med min PS5 just nu. Mm. Jag går ju bara här och väntar på ett GTA 6 som jag säkert kommer köpa på PC igen när det väl kommer där. Så jag tänker att jag kanske helt enkelt kan vänta på att det kommer på PC Ja. istället. Så, så får det bli. Ja, på ett sätt är jag förvånad och på ett annat sätt så är jag inte det. Uh -huh. För då hade ju ändå Wii U, den gjorde du av med, och sen hade du Switch, den gjorde du av med. Uh -huh. Men det är ju också ett samtidigt ett klassiskt joel mönster Ja, jo, så är det ju. För fast, jag, fast, jag den ju. Gången, fast den här gången ser jag till att jag har så att jag kan igen. <laughs> ja, det är det också. <laughs> Nej, men. Nej då, jag men. jag bara. För jag var ändå ganska övertygad om att amen, det här är nog ingenting för Joel. Han har ju ändå köpt två Nintendo-konsoler och inte mm. behållit dem så länge efteråt. Mm. Så att han är nog kanske färdig med det. Det kan jag ju tycka så här att switchen, det är väl det konstiga kanske att sälja. Wii U tycker jag att det kanske är lite mer rimligt att jag sålde på något sätt. Ja, det kändes inte som din grej. Alls faktiskt. Nej, och det är en snam. jag kan väl köpa att den har blivit en sån där, att det finns lite samlare idag. Men det är ju ytterst få som säger att, ja den var jag skitnöjd med. Mm. Även, om jag. Finns bra, även om det finns bra spel på den så det är ju, skulle jag tro, säkert en bra konsol. Men den kommer ju inte högt bland de bästa Nintendo-konsolerna. Nej. Nej. Men de spelen som var bra till Wii U tycker jag ändå var riktigt jävla bra. Mm. Ja. Och det är alltså väl Nintendos jag... egna titlar. De var ju skitbra och bakåtkompatibiliteten med Wii eh, tyckte jag funkade kanon. Alltså mm. kändes ju mer värt att ha en Wii U än en gammal Wii om jag ville spela Wii-spel. Yes. Så för mig så tycker jag nog ändå att den funkade kanon. Jag hade kul med den. Mm. Och det hade jag ju ett tag också, men jag tröttnade väl lite på, jag tyckte att det där Zelda, det som blev Breath of the Wild till slut då, tyckte jag väl det dröjde och dröjde och så hinner det annonsera sig en ny konsol innan det kommer jag kände mig, även om det kom på båda då, så kanske på något vis så kände jag mig lite blåst mm. på något sätt liksom um, och jag kommer knappt ihåg vilka spel jag ägde på den nu, men jag gillar ju det Super Mario-spelet som var New Super Mario Bros. 2 tror jag kanske. Eller heter det New Super Mario Bros. Wii U kanske? Uh, New Super Mario Bros. U heter det bara. Ja, okej. Okay, yeah. ja, jag tyckte mm. det var kanon det spelet. Ja, absolut. Och Super Mario 3D World tyckte jag också var in i helvetet bra. ja Jag har ju lite Mario-spel att spela igen nu då. För de finns väl säkert på Switch de flesta av dem. Sen kom det väl några remasters också. Typ Wind Waker. Fick väl en HD-version. Twilight Princess tror jag fan också. Vi undrar fan, om man inte har Twilight Princess till Wii U. Yeah. Som sen av någon märklig anledning aldrig har släppts igen på Switch va? Mm. Det är många som har reagerat på det tror jag. Samtidigt alltså. Nej men alltså man vet ju så här. På Switch? Nej men återigen så här, Man vet ju att de hade sålt multum på Switchen. Så är det. Så jag tycker ändå att det är lite märkligt. Ja, Wii-versionen hade ju kunnat få en HD remake, eller HD remaster till Switchen då, så man kan använda Joy-Cons då som Wii-kontrollen men efterhand, det var, det var jättekul att spela Twilight Princess där påsken 2007 med rörelsekontroll men man fick ju fan ont i armen efter ett tag för i början mm. så sitter man ju och viftar som en idiot tills man kom på att Aha, men rörelsesensorn är inte så perfekt så det är bara att vicka lite på handleden så reagerar den just som att så det var inte så ja. att man skulle slå, det, det blev väl mer sen på eh, Skyward Sword jag trodde ja, ju att där. Twilight Princess skulle vara så i stridsystemet mer mm jag kan säga att den är fan inte billig idag på EU, den Twilight Princess HD för övrigt. Den, ver den verkar ha blivit en sån där uh, raritet. Okej, okay, vad, vad går en sån på då? Här ligger det ute på butiken Joom, som jag aldrig hört talas om. Så det här ska vi nog inte ta på allvar. 2435 kronor. Nej, en del sådana spelbutiker tar ju sinnessjuka priser för allting som är äldre än 10 år. Mm. Men det ska bli kul nu är jag, är jag Men ganska... det kanske är dyrt Jag ska inte kasta skit på den butiken Det var, det var det... inte min intention men... Nej, det är det inte Det ligger på att Tradera För 215 kronor <går> Till Wii U mm. ah, okay. ja, då Går det. ut 20 april Och det har uppenbarligen börjat från noll kronor Så uppenbarligen så kommer det ju att bli dyrare Så men det kanske är någon... ganska dyrt ändå Men finns det några avslutade aktioner Som du kan kolla? Men då tänker jag ju också hela spelet inte den här hela boxgrejen för den Nej. förstår jag att den kostar en del. Här ska vi se 995. Avslutad, Så ja, det är ganska dyrt. Ja. Men ja. vänta, ge mig två sekunder. Ja. <laughs> du kan väl ja, säga jag, kan, ja jag kan kommentera under tiden. Um, nu ska Emil hämta, gissa jag på förpackningen till det här Wii U-spelet. Tycker för övrigt att Twilight Princess som ibland blir lite hånat för att vara kanske en rip-off av of Ocarina of Time. Lite oförkänt kritik där tycker jag. Jag tycker att det är ett jättebra Zelda-spel. Även om det hade några moment som kanske var lite jobbiga. Jag minns någonting i stil med att Ska man springa eller gå ganska långt med en bomb eller liknande och minsta lilla misstag så sprängs man. Jag vill ha för mig att det är något sånt ner från det här Dooku Mountain eller vad det heter. Jag gillade också att det spelet var ganska filmiskt i sina filmsekvenser. Vilket jag tyckte höjde upp det till en lite mer episk upplevelse. Sällan har väl alltid varit episkt men det var ett snabbt upp med lite coola cutscenes i det spelet. Kolla vad Ja, du har det ju. Snyggt. Eh, och eh, det, det är väl klart att man har det om man köpte spel till Wii U på den tiden, men eh, Twilight Princess var ett sånt spel. var ett sånt där impulsköp som ja, men jag köper väl det. Det mm. kan väl vara kul att ha kanske spelare någon gång. Jag har inte rört mm. det. Det är nog första gången jag öppnade mm -hmm. Ja, du får höra sen på vad jag sa under tiden. Ja, det får jag göra. Men om du, eh, om du gör en recap-svinkort för mig? Eh, få lite oförsänd kritik som en Ocarina of Time-wannabe-spel. Men jag tycker att det är ungefär lika bra. ja Och att jag vill minnas att det finns något sånt här... Det enda som jag som nästan kan räcka för... Åh, oh, just det, det där, fan. Om jag ska spela igenom det någon gång så måste jag göra det igen. Mm. Jag för mig att det är någonting... Att man ska gå ner från Duke Mountain med någonting på sig och man måste gå väldigt långsamt för annars exploderar en bomb eller något liknande. Är det inte något åt det hållet? Eller att man ska rejsa mot någon kan det vara också som var väldigt frustrerande. Det är mycket möjligt. Det var det ju redan på Green of Time, en sån grej. Mm. Man skulle få Varför det här på mm, Att det är något liknande i det här som jag minns om att jag fick göra om några gånger hit och dit. Ja, ja. Men kan man konstatera att jag är väl naturligtvis lite sen på bollen när det kommer till att få en på release, skulle jag tro. Jag tror att de kanske har gått åt och jag använder ju mig av komplett som jag gör för dataköp och sånt. Och det sa du kanske inte är den som köper in allra, allra flest Wii U eller Switch-konsoler. För att det kanske är en annan marknad. Sen vet jag att de är ju jävligt stora i Norge och äger en del andra butiker tror jag. Så att jag tror att Komplett är en större kedja än vad man tror. Mm. Så jag tror ändå att de kanske har, i och med att de är så stora, har en kapacitet att kanske, de kan sitta och hålla på några kanske. Mm. Och locka köpare på det sättet. Nej, vi har kvar liksom lite den grejen. Mm. Så jag vet inte. Okej, okay. men spännande för eh, apropå det här med vad man har spelat eller kollat på det senaste, jag håller ju faktiskt på att köra Twilight Princess nu, jag kanske pratade om det i förra podden Kommer inte ihåg, det tror Nej. jag inte Nej, men jag körde på Gamecube då ska tillägga. så jag hade ju lika kunnat köra den jo, just, just det. Jo, just det, jo. det här har vi pratat om Men eh, bara kort då, är ju att det, det är som sagt, påsken 2007 som jag körde igenom det senast jag kommer inte ihåg ett jävla skit. Jag kommer ihåg början lite svagt. Jag mm. kommer inte ihåg hur det slutar eller någonting. Nej, okej. Okay. Jag, jag kommer ihåg jag har liksom ganska vaga minnesbilder av hur vissa grejer såg ut. Ja. Det är det enda jag egentligen har i minne från det. Så att det är ju nästan som att jag spelar det för första gången. Mm. Kul. Ja, det är och kul. Jag, jag det... kan väl nästan säga så här att just slutet eh, har jag väldigt många minnesbilder från. Men hur jag tog mig dit, med vad, vad det är för andra tempel, vilka olika såna här eh, gadgets man samlar på, det kommer inte jag ihåg. Nej, liksom jag... det. Jag Men slutet allting. har jag starka minnen av, för jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så fruktansvärt episkt och coolt. Ja, nej, jag kommer inte ihåg någonting och det är ganska skönt när man spelar om ett spel. Att, ja, men det här minns jag inte alls. Eh, sen tycker jag ju att det är ganska gött att spela med en Gamecube-kontroll. Alltså fan vilken kontroll det är fortfarande. Mm. Eh, så jag har ganska kul med det faktiskt. Sen, jag vet inte fan om man skulle kalla den en Ocarina of Time-kopia. Alltså det är ju samma upplägg. Men man skulle lika gärna kunna argumentera för att Ocarina of Time är en A Link to the Past kopia. Mm, absolut. Det känns som att Ocarina of Time är ännu mer A Link to the Past kopia än vad mm. Twilight Princess är en Ocarina of Time kopia. Mm. Någonting som uh, jag har minskat att jag har läst i någon av de här speltidningarna en gång, han som är uh, regissör för eller vad man kallar det i spelvärlden A.G. Andoma är det så man säger? Mm. Han gjorde ju Twilight Princess. Och det vet jag att det spelet kanske med tiden inte är ett spel man pratar om så mycket som Ocarina of Time eller A Link to the Past för den delen. Och det vet jag att de lyfte i den här artikeln jag läste för massa år sedan att de tyckte det var så uppenbart att det var ett Ocarina of Time som han ville överträffa. Och därför mm. kanske han inte Ja, men jag gör ungefär samma saker, samma mönster men försöker att göra det lite bättre. Mm. Så att det kanske inte kändes som på sättet som Ocarina of Time var banbrytande kanske inte Twilight Princess blev. utan nej, så är det ju. Det, det steg kanske kom sen med inte med Skyward Sword heller kanske. Nej, men sen med Ocarina och... Nej. <laughs> Breath of the Wild så togs ju det klivet ordentligt. Mm. Ja, ja. Det är ju... Bland de bästa zelda spel som någonsin har gjorts. Ja, såklart. Men jag tycker ändå att Twilight Princess håller. Alltså, det finns vissa frustrerande grejer. Jag tycker kontrollen känns jävligt stiff även för sin tid. Okej. Okay. Emellanåt, ibland så känns det helt perfekt. Men det kanske är för att spelet eh, kanske var tänkt för Wii egentligen och att det kanske inte översätts lika bra på en GameCube-kontroll. ingen aning. Eh sen, visst det är likt Ocarina of Time men jag tycker nog att det är ett spel, man tar det som var bra med Ocarina of Time och gör det bättre Mm, nice Så, ja jag, jag kanske, jag, jag tänkte någonstans att jag kanske ändrar uppfattningen om Twilight Princess och det kanske inte för jag alltid tyckte att det är bättre än Ocarina of Time men jag kanske ändrar mm. mig nu när jag har börjat gilla Ocarina of Time mer och har ja. förstått Kanske mer storheten i det spelet än vad jag har gjort tidigare. Mm. Men än så länge så tycker jag nog att Twilight Princess är snäppet vassare. Ja. Det enda jag inte gillar med Twilight Princess det är ju början av spelet. Ja. Ja, När man ska hålla på och springa, runt i, när man ska på och springa runt i stan och göra massa... Det är ju inga uppdrag utan folk har väl problem och så ska man springa runt och lösa det åt om man ska fiska upp någon jävla fisk och få med sig någon katt som ska springa hem till sin ägare eller skjuta ner något getingbo och skopa upp larver eller valla. ja ja okej, okay. det är som sagt det är noll minne av det här. Nej, och det var så jävla sekt. Ja och det är väl en sorts tutorial, lär dig lite om spelet och hur det funkar och vad som kommer att förväntas av det. Men mm. fan vad det var sagt. Ja, fy fan, okej. Okay. Mm. Så det är ju egentligen ganska usel introduktion till ett annars jävligt bra spel. Ja. Men annars så tycker jag ju att karaktärerna och världen är väl bland de bästa. Mm. Gött. Ehm. Um. Ska vi avrunda det här eh, lilla introt kan man säga och mm. eh, lämna också Switch 2 därhen tills den har kommit kanske? Kommer... Lär ju det lär ju komma lite mer information som kan vara värt att ta upp kanske. Ja, men... Jag kommer att reflektera lite kring den. Men, ja, eh, absolut. Det, det kanske är en annan diskussion. Det handlar kanske inte om Switch 2 direkt så. Nej. Eh, men är det något äh... mer du har spelat eller kollat på Nej, det är det inte. Och därför tycker jag att det här är ett gyllene tillfälle att Emil helt enkelt lägger in ett sånt där spola-toaletten-ljud här. Så kommer jag snart igen. Oj då. Och där var Joel tillbaka från skithuset. Har du suttit och gaffla hela tiden? Nej, det har jag inte. Jag har suttit tvärtyst. Men det är ingenting <här> som kommer att märkas för att Nej. jag har... Jag har klippt bort den tysta perioden. Jag orkade inte trycka på stopp och Nej. göra en ny inspelning för att få sitta och mokka med det där. Det bättre är bättre att jag har bara ett långt tyst del så klipper jag bort det. Yes. Men ska vi nu då kanske kasta oss över lite vad vi har gjort sedan förra veckan? Mm. Så jag råkade ju att förstöra min play i det här spelet Prey. Som jag faktiskt har tyckt om att i det här spelet finns det ett vapen som eh, är som en sån här leksaksarmborst eh, som skjuter sådana här skumgummipilar mm. um, som jag, eftersom man har sånt jävla riset med inventory i det här spelet som man måste prioritera den här har jag inte använt en, en gång, gång. Jag slänger den här på marken och så mm. sprang jag iväg Kanske spelar ett par timmar och kommer till ett rum och kommer inte vidare. Så jag läser mejlen i alla datorer. Går och kollar, finns det något bland alla böcker som ligger ut vid nej, det finns ingenting att ta bort. Ja, och plocka upp. Så jag helt enkelt, nej, faktiskt. Jag går in och kollar en guide. Så kollar jag det här Youtube-klippet. Ser hur den här personen går runt ett hörn. Tittar in genom ett litet, litet funsor som står öppet. Tar fram armborstet och skjuter en skum gummikniv. På knappen så att dörren öppnas Jag bara Fuck Jag är ju inlåst i det här rummet Jag kommer ju inte härifrån Och så Jag Men jag måste kunna skjuta ett skott med pistolen Jag får väl avvara ett sånt skott. Det måste gå det också Nej, det gjorde det inte Så jag bara säger, Det är ju kört En softlock alltså ja, Så jag blev så jävla irriterad alltså, Är det någon i podden som vet hur man Möjligtvis kan fixa det det finns, jag säga, det finns ingen maskin, så jag kan inte tillverka ett nytt vapen där jag är heller. För det mm. finns en sån fabricator, så jag hade kunnat göra ett helt nytt. Men nej, jag har ingen tillgång till en sån maskin heller. Så jag sprang ju därifrån då istället och avinstallerade spelet i ren panik. Men fick jag tyckte att jag hade vissa sådana här survivor element Så jag tänkte, vad fan, jag lite sugen på lite det här skräck, lite korridorer och skrämmande musik och så, så vidare. Så jag har nu i den här veckan faktiskt spelat igenom och jag började med kanske den sämre versionen, sämre spelet då, men det fick bli Resident Evil 3-remaken mm. som jag har kört igenom nu. Blev, kvar, blev klar igår. Jag tyckte det var kul att du valde det framför tvåan för du inte ville bli jagad av Mr. X i tvåan och så väljer du det du är jagad av av Nemesis. Nemesis men det skillnad, men alltså det jag har hört och som var min uppfattning jag tror att, jag kanske minns lite fel från när du berättade om det att uh, den här Mr. X som ska jaga dig genom den här polisstationen mm. då hade jag uppfattningen om att han är liksom efter dig hela, hela tiden mm. uh, i trean så är ju Nemesis väldigt, väldigt skriptat att han hoppar ner från en byggnad till exempel och så vet man att ja, nu är det tio minuter som jag ska springa ifrån honom. Sen kommer han inte på ett tag. Uh, Mr. X hade ju liksom uppfattningen om att en biten i spelet så jagar han dig hela tiden. Och om du står och gör ett pussel till exempel så kan han helt plötsligt komma in i det rummet. Ja, då får man springa ut och kanske springa ner för en trappa och komma tillbaka så är han borta. Ja, och det har jag bara och det är bara, nej, ja, vi pratade om det tidigare idag, du och jag. Och då är det känts så, men då får jag nog installera det också då. Och ge det en ärlig chans liksom. Eller jag kommer ju köra igenom det då såklart. För han men jag kommer ju inte bara... att springa in i ett rum där du har ett pussel. Det är väl något rum han kanske springer in i där du ska. Men då kanske det är en del av pusslet eller vad man ska säga. Ja. Men du kan ju knocka honom. Och sen är det ju vissa rum som man inte följer efter i. Ja, okej. Okay. Nej, men då känns det lite bättre. Um, jag uppskattar det också kanske. Jag hade också hört att det är ganska kort. Och jag vet ju, jag har ju både älskat Resident Evil och kanske haft lite svårt för vissa titlar av dem. Det liksom har liksom tröttnat. Mm. Det var väl också en av orsakerna att jag har läst att ja, men du klarade på, om du liksom Körde första gången. Och inte är van vid de, du klarade på typ 5 timmar. Mm. Det kändes också rätt lagom. Så det var också en av anledningarna till att jag mm. valde det. Jag vet att det är tvåan är lite lite längre. I och med att det är två genomspelningar. Mm. Men jag får säga att jag gillade det. Det var faktiskt. Mer action i det än vad jag trodde att det skulle vara mm. um, jag hade aldrig någon gång där jag kände mig helt körd med ammunition utan jag klarade mig faktiskt och då tyckte jag faktiskt att ja, hade jag känt dig de här tre zombiesarna hade du sprungit förbi mm. men jag knäppte dem och tyckte ändå att jag klarade mig med vapnen mm. uh, vilket jag också tyckte var det är, klart, det är ju ett stressmoment som hör hela den här spelserien till eh, såklart eh, men det kändes ändå ganska skönt då att jag aldrig hamnar i, ja nu har jag tre skott kvar och har en boss runt hörnet, typ men då, ja. var de, då ska jag säga då var de ju snälla på sista nämligen sista den sista fighten man har med. då låg det ju ammo och eh, ganska mycket i det rummet tycker jag ändå ja. nu körde jag visserligen på lättaste då, eller Ja, inte Assisted, men jag spelade på Easy då. Okay. Eller Normal, det var inte den uh, allra svåraste. Eller, uh, jag tror det var Assisted, Normal, Hard. Då valde jag Normal. Ja, men det är ju... Ja, det är ju inte mm. superlätt på Normal. Nej. Uh, det är inte ett svårt spel. Det var bara ett ställe som jag tröttnade på. Det är ju, om det är precis när du kommer ner i labbet eller vad det är. Mm. Jag tror det är någon blockerad dörr också eller om du ska skydda någon. Och så står du bakom... Eh... Ja, det är ju ett, en sekvens där du ska skydda eh, Jill Valentine när hon precis har fått motgiftet. Mm. Det är ju den sekvensen som är eh, protect. För då um... kommer det bara in först kommer det zombies sen kommer och sen kommer det hunter och så ska man bara stå och panga ner dem hela tiden. Mm. Jo, men då är det det. Det är när man spelar som eh, Carlos Ja, det vet jag att jag kroknade på. Men jag gillar inte sådana grejer i spel. Att det är Nej. ett sånt, eh, Inte så mycket i något spel. Okej, okay, men nu är du fast i ett rum och nu ska du bara överleva till sen timer går ut. Mm. Funkar Resident Evil 4 där i början men stuga grejen är ju också ett sådant ställe. Men det här är verkligen inte kul. Sen är den scenen cool för att man är fast i en stuga och det kommer en massa gubbar efter en. Det, det ja. har ju ett panikmoment som ändå känns som att men det behöver vara med i spelet. Men annars tycker jag inte om sådana grejer i spel. Ja. Uh, och jag ska säga du sa att det, det är ju inte superlätt. Då ska jag säga att de allra, allra flesta gångerna jag dog så var det i början innan jag riktigt hade fattat jag tyckte, nu spelar jag ju på PC faktiskt med tangentbord, jag har aldrig spelat ett spel så. Jag tyckte att kontrollen var bra, men att den var väldigt oklar med att visa vad, vilka funktioner vissa knappar hade. Mm. Så ett tag blev det så här, men det som jag skrev till dig och frågade, men när en zombie griper tag i mig, då står det, jag ska klicka vänster musklick. Men det hände inget då. Så jag tänkte, man fan, gör jag fel? Mm. Så då provar jag ju det några gånger. Ja, men är det höger? Nej, det är det inte. Men, så här, men då sa du något i stil med att man kanske om man hinner trycka så kanske man inte blir av med riktigt mycket, lika mycket liv. Något mm. sånt sa du va? Ja. Mm. Uh, och sen är det precis i slutet när det hoppar ur två sådana där asstora, som har lite hår, hård hud som man måste skjuta i huvudet. Mm. Jag vet inte vad den heter exakt. Det är väl inte en hunter utan det är väl någon annan varelse. Mm. Uh, det var också enda gången som jag hoppade till. För där var jag inte alls beredd på att de skulle hoppa ut ur mm. två sådana här tuber. Och på dem dog jag tre gånger. Och två av de gångerna var att uh, jag backade och hamnade mot en vägg. Och när jag siktade då så blev det någon bajsning med kameran. Så jag, jag såg inte var jag siktade. Utan wow. jag såg bara en stor, stor fiende. Mm. Mm. Uh, men sen så kom jag på att jag hade fyra skott i magnumen kvar. Som jag hade hittat. Mm. Så då det, den hade jag ju inte mycket ammunition till en enda gång ska jag säga. Några gånger så hade jag en sån här uh, uh, High Explosive Powder heter de va? Ja men så var jag tvungen att slänga bort den för att få plats med någonting annat som jag behövde mer och sen hittade jag en sån till. Mm. Så då hade jag fyra skott i magnumen kvar och då var det två skott i huvudet på dem så var de döda. Mm. Så då gick det till slut. Sen så är det ju några gånger och det här känns ju som en helt idiotisk grej att klaga på i den här typen av spel men jag tyckte att den några gånger blev frustrerande labyrintaktigt så att jag kände liksom att nu springer jag runt tills jag hittar det bara. Mm. Och till slut gör man ju det. Jag hade kanske känt så här för jag tyckte så här, de, de säger någonting till mig och så missar man lite vad som sägs Men vart fan är det jag ska nu då? Vad sa han? Alltså, du vet, och då blir det liksom lite labyrintaktigt Mm. Några gånger, när man är på sjukhuset Det var upp och ner för trappor och Ut och in genom en annan dörr Och till slut, ja här är det såklart Det är den sista dörren som jag inte har testat Jag bara har bara fått lite mer hintar Kanske mm. uh, Så, för nu, nu blir det bara Leta Nästan som att man inuti huvudet Ritade upp en egen karta Förutom kartan man har, på ja. något sätt men annars är jag jättenöjd med det spelet faktiskt, det var kul jag tyckte det var bra faktiskt, jag körde det också på PC första gången faktiskt med mus och tangentbord mm. det underlättar ju när man ska sikta naturligtvis, sen mm. tycker jag väl att det är lite bättre känsla på något sätt i siktandet med kontroll jag vet inte det är inte bättre med kontroll men det känns som att det är, bett, det känns som att det är gjort för kontroll om du förstår vad jag menar ja Absolut, det, det, är, inte om det, det är tror typ jag för att det är också. När man, när man siktar eller vad det är. Men mm. det, det som var ganska nice med Tanient med och Mus på ett Resident Evil-spel var ju den jävulska akuratessen man har när man ska petra ja. fiender. Mm. Jag vet att det var någon sån här sekvens där jag inte var beredd på att en zombie bara precis sekunden innan den ska ta tag i mig så hinner jag ändå liksom trycka in höger musklad dra upp och bara skjuta av och träffa mitt i huvudet mm. hade jag ju aldrig hunnit med mig en kontroll liksom. så det, det räddar ju mig några gånger uh, mm. musen får jag ändå säga ja, men gillade du trean kommer du definitivt gilla tvåan Ja det tror jag också Men körde du Resident Evil 7 någon gång när det kom, jag för med det uh, Ja det var så här um, jag var jätte, jättesugen på det Sen var det väl i den här... Det var i skarven där. Jag tror inte att jag hade... Jag, var, jag spelade inte så mycket konsol då. Nej. Och så var det annat på PC. Och så följde det liksom bort. Mm. Uh, helt. Och så flera, flera år senare så kom det väl på Game Pass. Och då körde jag det lite. Men han inte riktigt klart innan den försvann. Mm. Uh, och då vet jag att... Jag tror att jag var ganska nära en boss och att jag hade kollat om jag räknar på tiden jag hade kört så kanske jag var strax över hälften bara. Okay. Så man kan ju väl nästan säga att egentligen har jag inte kört det men får jag nu lite feeling för eh, tre och två här eh, mm. så får jag väl eh, ta med en fyran igen för den, ja, det var så där jag vet att jag säger det ibland på den, att jag är bara inte på humör alla gånger. Nej och det spelet tyckte jag var jättejobbigt med handkontroll verkligen mm. så det kanske dyker upp på PC det snart då. Jag tyckte att det var långsamt och sekt mm. på Xboxen. Jag vet inte vad det var men det, det var något som det fångade aldrig in mig. Nej. Och jag tycker det är jättemärkligt för jag älskar ju det originalet. Mm. Så ja, jag vet inte fan. Men någonstans så tyckte jag nog att Resident Evil 4 var ett spel som inte behövde en remake och i alla fall inte nu. Nej. Eller nu, det, Nej, när jag kom det för två år sedan eller någonting. Mm. Men å andra sidan så tyckte jag faktiskt att den remaken var för jävla bra. Jag får nog mm. köra om det. Jag kommer inte ihåg så mycket av det. Men, ja, jag, jag tyckte ändå att de gjorde helt rätt ändringar och expanderade den här världen eller man ska säga man befinner sig i på ett jävligt snyggt sätt. Ja. Då tror jag även att du kommer att gilla Resident Evil 8 väldigt mycket för det ja, är ju det är, betydligt det är, mycket mer action. Ja, det tror verkligen jag också. Men det känns som, det är helt orimligt att ta det innan sjuan. Känner ja, det det. Det ska absolut ja. inte spela för i Nej, precis. Uh, Se här. Så jag får väl ta tag i de, båda två. Ja, kan eh, sen, igenom det igenom. sen får jag ju faktiskt säga så här. Eh, nu var det ett sånt spel där jag faktiskt med mitt grafikkort kunde på Resenative 3 då dra på full raytracing för det har ju några år på nacken så. Och emellanåt alltså vrålsnyggt Tyckte jag att det var emellanåt. Ja, ja, ja. alltså även om jag, jag körde jag har kört remaken på tvåan, trean ja, jag har kört båda, både på PC och på PS5 undrar fan om jag inte körde tvåan på Xbox också. gjorde gjorde jag fan om mig. man kan väl säga, säga att jag gillar <laughs> de spelen. Mm. <laughs> jag tycker att de är snygga på alla plattformar jag har kört. Alltså otroligt snygg grafik. Ja, ah, fan, nu blir jag sugen på att köra dem. Jag får väl göra det. Köra en sån rädd. Men att äh, jag kanske håller mig till remake-spelen. Att jag kör remaken på ettan. Den har jag inte kört på tag nu. Och sen remaken på tvåan, trean, fyran. Äh, femman känns ju verkligen inte aktuellt för en remake. För det känns nytt. Men det är det ju inte. Det är ju. fan, det blir ju 20 år gammalt om tre år eller något. Ja, no, just det. Så är det klart. Men sexan skulle i och för sig vara ganska kul att köra igenom. För det vet jag ju att jag gillade. Men att det var jävligt ojämnt. Det jag inte gillade mm. gillade inte alls. Och det jag gillade gillar jag verkligen jättemycket. Ja. Och sexan ja, det det väldigt bra av att köra två stycken på också. Men jag kan också tycka någonstans att Resident Evil inte ska ha det här partnerdelen. Nej, exakt, det kan jag hålla med om också De spelar mår väldigt bra av att det är singleplayer Mm, såklart är det så Sen, vad femman var ju så jävligt kul att köra två stycken på, alltså sitta i samma rum och köra Mm, det håller jag med om att det var, det har inte gjort jättemycket men jag tyckte ändå att det funkar väldigt bra de få gångerna jag har testat det då. Och jag, vet, jag minns också att Resident Evil 5 blev väldigt mycket lättare av att man körde två stycken. Ja, eh, garanterat. För var det någonting som jag tyckte var så jävla märkligt i det när man hade, det är någon boss på en båt har jag för mig. Mm. Och eh, då hade jag gjort så, ja, men fan, jag vill ha den här eh, automatkarbinen och så ger jag hagelbrakan till den andra eller om mm. det var tvärtom. Och sen den här människan man har med sig, jag bara så, hon stod med pistolen och sköt och sköt och sköt. Jag bara, men för helvete. inte kan jag ta pistolen från henne nu? Och tro att man inte kunde det, utan att det är som sån där standardlåst mm. på något sätt. Så, och det var ju lika någonsin i sexan. Jag kommer ihåg i den när man spelar som Chris. Mm som har med sig en annan snubbel som inte är med i något annat spel. Och det var på den där sista jävla bossen. Vet du, jag var så förbannad. Och jag Just körde det, den. Och jag körde den. den att, och jag... Um, båda gör någonting. Att det är något pusselaktigt mm. nästan. Ja, och vet du, jag, jag körde så många gånger och vi bara dog och jag skrek på den här jävla spelaren man har med sig. Och så bara kom att stängde av. Gick till konsum. Köpte en Coca-Cola och ha är då så förbannad så att jag, jag ska inte ska spela det mer ikväll. Så kommer hem och då har man ändå liksom så här... Mm. Så börjar man snegla lite på konsolen som står en gång till och mm. så klarar jag den direkt. När <laughs> man har lugnat ner sig liksom och inte är förbannad. Ja, man behöver Klassiker. få ner stressnivån helt enkelt för att det ska gå. Ja. ja men jag vet Precis. att Chris' läge kändes ju som ett äh, actionspel- fast med lite ammunition. Att ha resurserna som eh, ett ja. vanligt. Nej, men du, det här tror jag pratat med på den mm. en miljon gånger. Jag bryter där. Eh, men jag kan tänka mig att köra sedan till väl sex igen <laughs> i alla fall. Eh, och sen, sjuan har jag inte kört igenom på länge så det kan vara kul att köra. Och, åtta har ju inte kört sedan det var nytt, tror jag. Jag tror att jag körde eller eh, jag mm. påbörjade något av de DLC-erna. Eh, men jag var nog inte riktigt på humör, som du sa, att köra ett DLC. Ja. Efter att ha kört New Game Plus och kunnat springa runt och vara överlägsen och sen kör man ett DLC där man får börja om från början. Jag var inte riktigt där, kände jag. Mm, ja. Nej, det kommer jag för övrigt <går> jag ihåg nu att kommer jag att det fanns en... Apropå Resident Evil 8, då, så bara tyckte jag att det blev så jävla komiskt någon gång, för jag tycker Det är ju någonting med vampyrer som man gillar lite. Mm. Det blir ju lite sexigt om jag ska vara helt ärlig nu, ofta. Jaja. Och så kommer jag ihåg att, någon, att jag hade tänkt någon gång på att och säger, fan, de ser coola ut, de här brudarna alltså. Undrar om man är ensam om det. Så lyssnar jag på den här podden som eh, Petre spelar Spela heter den. Och bara hon, eh, killen som heter Viktor, mm. pratar så oerhört väl om det här resonantiva Lotta och så vidare. Och han pratar och så heter de vampyrerna, vampyrerna. Så till slut så säger hon Effie om du kommer ihåg henne. Mm. Vad fan, är du kåt på henne eller? Och då svarar han nej, man på henne döttrar. <laughs> <laughs> ja, men jag känner bara, jag är inte ensam. Det gick ju inte, oh, inte, gick inte, gick ju inte vara ute på något socialt medium där man får gaming inlägg från olika grupper. Så det var så här gruppförslag som Mer eller mindre var pornografi baserad på de karaktärerna från Resident Evil 8. Ja, ja. Ska vi ta nu i podden då var du visst skadde till mig när vi var på Super Mario-filmen? <laughs> Nej, det ska vi nog inte ta i podden. Nej, <laughs> Nej bra. <laughs> när man bara sitter och är allmänt olämplig. <laughs> Nej, men... Eh... Nej då. Eh, Apropos det, förresten, eh, en reflektion. Jag, jag såg ett inlägg förut. Jag vet inte om det var från X eller något annat socialt medium. att eh, För Steam har ju uppenbarligen invaderats, eller om jag bara upptäckte det lite senare andra, med en massa pornografiska spel. Alltså, sen fick ju det där spelet ja. av dig också, det här där man ska... Eh, Lura bort tjejer i deras hem och sen gräva bland deras prylar och sno deras troser Spendera väl en mm. halvtimme, timme med det här spelet och fatta ingenting. och bara Det här är ju jättekomplicerat och svårt. Eller så är dum i huvudet. Sen ballade ju mina algoritmer ut totalt. Mm. Och så får man... Ja. Det var under en period i alla fall sådana här games you might like eller sådana där grejer och då var det ju bara pornografi. Mm. Och tänkte väl att, men är det bara så att det är, du vet mjuk pornografiskt eftersom steamen då är en spelplattform och inte en porrsida? Mm. Och så vara väl en trailer? Alltså att du, du hovrar med muspekaren över spelet. Och så kommer... Nej, screenshots var det. Mm. Du hovrar med pilen över spelet. För jag vågar fan inte klicka på det. För att då kommer väl de här algoritmerna balla ur ännu mer. Ja. Eh, det gör väl ingenting. Det är inte så att jag tänkte köpa dem. Men jag ser ju hellre Souls-like-spel eller Boomer Shooters. Om jag ska handla på Steam. Mm -hmm. Nej, ja. nej, nej. Det, det, det var, det var, det var insomat könsorgan i kontakt med varann, så att säga. Ja. Och jag blev lite chockad. Jag trodde inte att Steam hade liksom hård porr i sina spel. Uh, nej, och jag kan ju säga så här, det är lustigt att du säger det, att uh, det är ett spel som det har kommit upp ganska mycket, om du kanske har sett det i någon av de här gaminggrupperna som både du och jag är med i på Facebook. Mm. Uh, det är ett spel som heter No Mercy. Exakt, det var det jag skulle komma till. Kör. Ja, um, nej men alltså, Jag kan säga jag är inte speciellt känslig. Uh, jag kan tycka att sådana här spel ibland Nej, men det är en lite sån här visual novels ofta med lite japansk eller lite anime-känsla mm. som bara kan tycka så här, fan vad dumt det här är. Mm. Och så känner man inte mer så. Men när jag läser om det här spelet, för jag var ju tvungen att gå in och kolla, vad är det här? Mm. Så blir jag ändå så här: det här borde ju inte få finnas här. Nej. Det här är ju för grovt. Ja. Uh, No Mercy is a 3D choice driven adult vision novel with a huge focus on incest and male domination. Jag menar hur många kan vara intresserade av det här? Eh, så har jag tänkt med många sådana spel på Steam. Man, man tänker lite grann eh, hur hur många spelar det här om man kollar med reviews. Mm. Och de flesta har ju såklart overwhelmingly positive vilket Ja kul. det är klart att de har och att det, det är tusentals som ja. har liksom tryckt tummen upp på de här. Så att uppenbarligen spelar sig det av hur många som Nu vet jag inte hur det är med att spela här inceströsa det här spel... inslag. Men... Ja. Uh, det har ju då fått uh, alla recensioner 187. Okej, okay, det är inte så många. Ja, det är så många Eller? som har skrivit en recension. Har jag alltså... skrivit en recension? Det är många. Ja. Uh, ja. Och då är då allihop då väldigt positiva. Ja, men då åt helvete, är det sant. Ja. ja. Uh, uh, och sen blir jag också så här: Det som jag kan irritera mig på lite då. När man är inne på det här spelet så står det: Är detta spel relevant för dig? Liknande spel då spelat The Witcher 3. Och då säger jag: Nej. Nej, det finns I, ju inte. Varken ju... en visual nobel eller incest och domination. Nej, det finns ju sexuella inslag i The Witcher 3 naturligtvis. Ja. Men jag kan inte erinra mig när jag har spelat i spelet att det pågår våldtäkter. Nej, absolut inte. Nej, men jag blir lite illa berörd och sånt. Ja, för det, är ju, det, är... det, det, det har ju sagt i andra delar av podden att det, det är såna här grejer. Jag kan se hur mycket våldsamma grejer som helst i filmer. Ja, men eh, sexuella övergrepp mår jag dåligt av att se i alla fall mm. om det är väldigt grafiskt att det hintas om att det här har hänt eller kommer att hända och sen ser det klipp. Ja, fine så, men när man ser själva grejen då alltså jag får ju, det är som när man var barn och fick mardrömmar och mm. det får jag även idag. Då får jag mardrömmar. Jag tycker att sånt är skitläskigt. Vi har väl alla grejer som vi tycker är läskigt. Men, ja. eh, men sexuella övergrepp i film har jag svårt för. Mm. Och då kommer det ett spel som går ut på det. Ja. Male domination låter ju lite som att det kan vara att Nej, nej, nej. Det, men också... Är det ens lagligt att publicera den typen av spel? Sen kommer vi till ett annat dilemma här nu. Att om vi ska se det hyfsat objektivt, lagligt. Eh, om man då skulle jämföra våldtäkt med mord mm. objektivt. Sen kan man ju känna starkare för det ena eller det andra så att säga. Yes. Men att mörda är ju definitivt ett grövre brott. Du släcker en människas liv och kan rasera en hel familj. Eh, eller kan, kommer, göra det. Det, det. det är så fruktansvärt grovt egentligen att mörda en person. Ja. Eh, att begå en våldtäkt är ju naturligtvis eh, genomvidrigt. Mm. Är du med på mitt resonemang nu? Ja, ja. Jag säger inte nödvändigtvis att det är det jag tycker, men om vi ska se det lagliga i det så är ju det inte lika grovt. För du får inte lika hårda straff för det. Nej, absolut. Sen kan man argumentera för hårdare straff för det. Det, det. det är skitsamma så sätt. Men att mörda någon, då existerar inte personen längre. Eh, sexuella övergrepp. Jag, jag, jag kan ju inte säga att det går över, för det gör det fan inte. Men personen Nej. dör i alla fall inte. Nej, men jag håller med. Jag håller med dig. Om vi då skulle jämföra hur många spel där man dödar andra då. <laughs> Ja. Mm. Eh, och jag tänker mer argumentationsmässigt men varför skulle då ett spel med sexuella övergrepp inte få finnas om det finns spel där du mördar och det kan vara också ganska grova sätt att mörda på. Vi har ju precis ja. pratat om Resident Evil-spelen. Nu är det ju monster <laughs> man dödar visserligen. Men det är ju ändå, de har ju varit människor förut och det är en grej att skjuta skallen av dem och det är liksom skallbitar flyger och det är bara liksom kött som hänger. Och det är dunderunderhållande. Det tycker jag, jag älskar. Sådana ja. typer av extrema våldsinslag. Bara argumentmässigt hur är ett sånt här spel värre? För det tycker jag att det är så in i helvete. Ja, men det tycker jag också. Men är det det exploaterande i det som gör att det är värre än om man jämför med att eh, skjuta ihjäl människor? Ja, alltså jag kan också tycka så här då att eh, nu har jag inte spelat det här, men när man kollar igenom det så ser det väldigt, väldigt grafiskt ut. Mm. Eh, jag kan också känna så här, om jag spelar GTA 5, Mm. Så kan jag gå ut på gatan. Skjuta tre personer i huvudet. Och det kommer en massa poliser. Och jag springer in i en gränd. Gömmer mig. Så försvinner de där två stjärnorna. Mm. Och så kan jag gå därifrån. Som om ingenting har hänt. Mm. Eh, och du kan ju mer eller mindre begå Ja, då känns det ju väldigt satiraktigt det. Mm. Jag kan tänka mig så här att hade jag spelat ett spel. Som typ var väldigt likt det som kanske hände i Örebro och där mm. människorna bad för sina liv om att jag inte skulle skjuta dem mm. så hade det känts mer fel det också. Mm. Att det, de här känns så jävla verkliga i det att man ska begå övergrepp. Mm. Alltså det finns ingen... Jag kan tycka att det, det finns mycket humor i GTA den serien mm. på ett sätt. Ja, det... I det här finns det inget humor, ingen satir, ingenting. Det här ska bara vara sjukt. Och det vet ju de tidiga GTA-spelen som var i 3D att även om du skjuter skallen någon så kommer en ambulans och sen så reser sig den personen och går igen. Alltså det är ju Aha. väldigt mycket ja. fantasi i det. Mm. Det, kanske det... Är det. Det är någonting lättsammare i eh, att skjuta ihjäl saker eller skjuta ihjäl andra människor i spel och så vidare. Ja. Och då kanske det, inte, har, det kanske inte är den exploaterande effekten. För ja, för det var ju en scen i ett Call of Duty-spel också när man går runt på en flygplats och mejer ner folk. Ja, det är väl det. var ju rätt grov faktiskt mm. den delen av spelet. Så den kunde man ju hoppa över, till ja. exempel. Och det är väl där då att när, när det är någonting som kanske känns väldigt nära, för oftast när man spelar spel där man skjuter ihjäl eller sticker ner någon eller så där. Det känns ju direkt overkligt mm. och inte gränsförskjutande alls på det sättet. Men eh, antar att syftet med det här spelet är att folk går igång på det och spelar det med en hand, så att säga. Mm. Att det kanske, för spel där du rejäl, folk är ju inte gjorda för att man ska känna lusten att mörda någon, utan snarare tvärtom. Ja, mm. eh, och det kanske inte är att man vill på något sätt få utlopp för en fantasi om att mörda. Så är det i alla fall inte för mig. Jag har inte några sådana drifter att ta en annan människas liv. Nej. Nu ska jag säga här att jag gick in på de här recensionerna lite. Mm. Och där är det en del som man ser att de har skrivit köpte det här för att kunna och så såg att de har noll timmar spelat, mm. det kan man se köpte det här för att lägga ut den här varningen se till att ta bort det här från Steam nu okej okay. så är det några som har gjort det också, som inte har något men som bara, det här är inte okej, okay. ta bort det här och så att de vill synas Nej, för... och sen är de här klockan uh, will be removed soon because some people cry about stuff that happens to pixels in this game så en men del det... har ju lite den känslan också då, och visst, är upp till dem det, det är ett alla, argument som jag är, inte tycker håller. Och det är det här, va, va, va är då, hur ska man då argumentera för att det inte är lika vidrigt med spel där man mördar? Men det exploaterande i eh, våldsamma spel känns ju inte som att det här är till för att eh, stilla lusten att ta en människas liv. Det är inte det som är syftet med den ja, typen exakt. av spel. Inte ens postal-spelen känns ju som att syftet är att ja, men har, känner du impulsen att du vill mörda någon, ja men då kan du spela det här istället. Eh, sen kanske inte No Mercy som det heter är till för att ah, men om du känner impulsen att du vill begå ett sexuellt övergrepp spelar det här spelet istället för det är ändå bara pixlar, det händer. Men du kränker ju också grupper, tänker jag. Och det är väl också specifikt att det här är eh, att huvudkaraktären är en man som våldtar en kvinna. Mm. Eller fler kvinnor, jag har ingen aning. Nej. Det... Och det blir ju väl kanske mer allvarligt då att syftet med spelet är att folk ska bli sexuellt upphetsade. Ja. Och det kan jag ändå tycka är ganska problematiskt och gränsförskjutande. Ja. Mm. För som sagt, så man får väl se det då, vad, vad är syftet? Syftet med att skjuta ihjäl folk i GTA är inte att få utlopp för våldsamma tendenser. För vissa personer som är sjuka i huvudet är det naturligtvis så. Mm. Men de flesta människorna tänker inte så. Utan det är kanske mer pricktavlor egentligen. Ja. Men i det där spelet ah, jag, jag vet inte fan. Alltså, jag tycker nog att det är illa nog egentligen att de har ganska grova pornografiska spel på Steam. Det kan väl finnas inte jag har en porrplattform som finns porrsider på nätet. <laughs> ja. Och det finns en jävla massa problem med att det finns pornografi också. Men det kanske inte är någonting vi tar i den här podden. Utan det väldigt många andra bra kanaler och konton på sociala medier att följa med personer som har bättre inblick och förståelse för en ganska smutsig industri. Jag bara nämnde det. Ja. Men, men då kanske liksom den typen av spel känns ju mer som att det här är en subgenre som en kanal som håller på med den typen av subgenre. Ja. Och spel då, mainstream-spel kan väl vara på Steam. Ja, jag tycker nog det Jag känner inte att pornografi hör hemma på Steam för att det är överallt. Ja, precis. Jag vet, det är någonstans Men du kan ju bara filtrera bort det. Jag ville inte ha filter igång på Steam för en gång så tog jag på ett filter som var... Jag har, jag har haft filter på typ adult content eller något sånt där. Det förknippar mm. jag ändå med pornografi. Och då var det ju en jävla massa spel jag inte kunde spela eller köpa. Undra fan om det inte var ett Resident Evil-spel jag inte kunde komma ja, åt eller något okay. sånt där. Så därför har ja. jag stängt av alla de filterna Eller så får de väl göra de filtrerna bättre. Mm. Men jag vet inte fan. Alltså, sen är det ju, man kan väl prata på hur det påverkar unga killar som jag antar är en ganska stor grupp som spelar tv-spel mm. eh, med den här typen av innehåll på steam om det nu är så att man har det i sig att köpa det och kunna visa Steam-kompisar att ja, men det här har jag, äger jag och har hundra timmars speltid i. Ja. Så det var väl en reflektion. Jag, jag, klart att jag är starkt emot att eh, ett sånt här spel finns. Det har jag skrivit i mina anteckningar i våldtäktsspel på Steam, blä. Ja, jag håller med dig. Jag tror att de flesta som har vett i huvudet jag fattar ju att men det här är ju för fan helt sjukt. Jag tror även de här porrinsarna som köper eh, andra påspel. tycker att ja, men där går fan gränsen. Ja, det tror jag också. Nej. Usch. Mm. Ja, eh, vi har inte mycket tid kvar tror jag egentligen. Nej. Uh, jag ska bara säga en sak att uh, ett spel jag tänkte spela härnäst nu, innan det kanske blir Resident Evil 2 remake då, det mm. är uh, det här spelet som kom till uh, Game Pass häromdagen som heter South of Midnight, har du hört talas om vet du vilket jag menar då yeah. berätta lite uh, ut, om det ja det utspelar sig nere i New Orleans och uh, du vet precis som att vi har olika typ varelser och sånt i skogar i Sverige som näcken ja, och alla de där myterna och fabler och så vidare mm. så ska väl det här använda sig av lite amerikanska sådana tror jag. Och jag okay. tycker att det rent grafiskt och nästan estetiskt ser väldigt, väldigt tilltalande ut. Mm. Sen har jag sett att det blev ganska sågat på till exempel FZ, men det ligger runt 78 79 tror jag på de här Open Critic och Metacritic så jag tror ändå, i och med Game Pass så är jag lite sugen på att testa det i alla fall. Så det kommer jag att göra härnäst nu. Ja, men jag har sökt på nätet efter lite mm. bilder. Det ser ju ruskigt jävla snyggt ut. Mm. Och ett tag trodde jag också att det här skulle vara ett sånt eh, Souls-like liknande. Just det. Men säger att de... Du pratade om det här i podden för några veckor sedan. Mm. Ja, men då jag tror att det har inga sådana inslag att det ska vara as svårt så. Ja utan har jag läst här, imponerande bosser står det, men att det inte alls ska vara så sådär eh, springa till eh, ja, någon lägereld eller någon lampa man tänder och så får man börja därifrån utan det är mer vanlig liksom action-plattformare mm, mm. så det kommer jag att testa här nu faktiskt efter podden tänkte jag ja och se hur det är och så har jag, jag är lite svag för att göra sådär ibland att jag har redan sett på det här how long to beat ligger kring 8-9 timmar. Så det är väl också sånt här spel som jag tänker att man kan även om det inte är det vassaste man varken har spelat i år eller hela sitt liv så kanske det ändå är så pass kort att det går att ta sig igenom i stort sett över en helg om man får feeling. Så. Och framförallt eller på en dag om man får feeling. Mm. Ja, jag, alltså jag uppskattar korta spel mer och mer och mer. Och mer. Jag tycker att Resident Evil-spelen har perfekt längd. Mm. För jag tycker ju att tvåan och trean om remakesen är kanonkul att köra liksom, New Game Plus på också. Eller om man har turen att man låser upp Gatling Gun eller Rocket Launcher. Jag tycker jag till och med betalat för att låsa upp dem. Men man kör ju igenom dem ordentligt först. Och sen om man vill spela igenom mm. dem igen så är det ju ganska gött ah, det, det här stället som jag tyckte var så jävla svårt nu kan jag bara meja med en gatling. Gun. Ja det vet jag att jag yes. gjorde i Resident Evil 6 när jag fick för mig att jag skulle ta platen på det mm. men tröttnade jag väl när jag såg hur lång tid det skulle ta men då skulle jag ju samla på mig mycket pengar för att mm. kunna köpa upp allt men då vet jag att jag tog någon form av magnum med infinite ammo mm. rätt tidigt och ett, det var så jävla tillfredsställande de här ställena i de där trånga korridorerna och bara springa igenom och sen direkt ta restart och så samla på sig pengar, restart och hålla på sådär mm. jag hann ju tröttna dock men jag förstår precis vad du menar med grenade launch, till exempel men ja, just det är någonting så jävla gött att skjuta någon i ett spel med, med pistol i huvudet tycker jag, jag vet inte det är bättre än sniper tycker jag, på något sätt Särskilt ja, det... när det är Magnum-typ eller Desert Eagle eller det det kan ha varit, någon av dem. Mm. Nej, men Jag kan hålla med om det apropå nu när man pratar om kontroversiellt och sådär i spel eller ja. destruktivitet i spel. <laughs> men nej, jag, jag håller med dig. <laughs> <laughs> Oh. Det, det är så härligt hur man kan bara växla allvaret i, i det här. <laughs> man, eller oh. få en critical hit med vanlig pistol och sen till och man ser att huvudet bara mm. exploderar. Ja, det är tillfredsställande. <laughs> Visst det är det Och i remaken också att det är så jävla slamsigt också. Mm. Det är nice. <laughs> det är nice. Ja. Oh. <laughs> ja, men bra där. Jag tror nog nästan att vi får dra lite i handbromsen så jag hinner och ja. klippa till lite och sådär. För jag ja. hade en reflektion till som jag kan ta nästa vecka då för då kan du få ja. reflektera lite också. Mm. Eh, och så kan vi väl eh, just det, jag har ju sett White Lotus senaste säsongen också. Ja. Eh, jättebra. Mm. Så, nu vet ni det. Men jag skulle vilja Reflektera lite, jag kan, jag kan läsa lite grann utifrån mina anteckningar vart den här reflektionen eller diskussionen som det kanske blir för oss nu då, när du får en liten föraning. Ja. Men Nintendo-priser tänkte jag på. <laughs> Okej. Okay. Och sen har skrivit, nu får väl för fan folk ta det lugnt har jag skrivit. <laughs> Eh, och sen mm. var, var det samma chans inför PS5 och Xbox Series X eller är det för att det är Nintendo är Nintendo spelvärldens Lars Ulrik <laughs> ja, det, där har jag faktiskt eh, redan en liten tanke så det ska bli kul att prata om det nästa vecka faktiskt för jag, jag läst att, att folk är upprörda när saker är dyrt men är det rimligt att bli så jävla förbannad nej Uh, då ska jag lyfta en krönika nästa vecka som jag läste om som uh, valde några intressanta perspektiv på det här mm. så säger vi och uh, vill man skicka hatbrev för att jag tycker att folk ska lugna ner sig med att klaga på priserna uh, så är ju min rekommendation att man avstår från det ja, jag håller med <laughs> skriv något roligt istället Ja, precis. Och jag kommer väl att motivera med vad jag menar med att folk får ta det lugnt. Mm. Eh, sen, självklart får man ju bli förbannad om man tycker att någonting är dyrt och överskrider ens budget. Det är väl rimligt att bli förbannad då. Yes. Men hur rimligt är det att bli hur förbannad? Ja, no, jag håller med. Men vad fan ska vi säga så då så länge? Ja, det gör vi. Har det gött. ja. Passa på att tacka er alla tre gånger. Säg så